بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Allah në gjëllë vëllë a fëllëndërojmë, më tënë për e ti ndimë dhe fale këkojmë, lafda të të bekimet të Allahut, qofshimi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, bi familën, tim, bi shokët, dhe gjëzat që i ndiki në rrugën e tyre, dhe i ndi në fund të kësa i bote. Për ndruzërë, jemi dhe sëtë në takimin e radhës, në dërës në sabahut, dhe jemi duke të rajtuar në sëhëzime dhe mësime që vinë në mësusit e njerëzimit. Ata që Allah gjëllewala i dërgaj, që njerëzve të amësojn atë që u bëndëbi, që njerëzve të amësojn atë që u bëndëm, e që atë që i bëndëbi të zbatojnë e pratikojnë, ndërsa nga jo që u bëndëm të largohen. Gjithashtot, këta pejgamber në mësuan mënyrën e komunikimit më Allahën të barëk otala, si të këthejme të ka Allahu Gjela Gjelalju, ne emësun edhe pendimin e shumë, e shumë unëzimet e tjera. Andaj nuk parëmendohet dunjoja pa ta, nuk parëmendohet kjo jetë për mësimet e tyre. Dhe kemi thënë se gjdo e mirë, gjdo dobi që është mes në njerëzve, pa dyshim se është përshka këta mbetje së mësimit për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p dhe jenë lërgu, pa dëshëmë sa të vend e ka kaplu e rësira dhe dhe zveset e cytet e shëjtojnë në mërkuar. Kemi kaluarën për disa mësime praktike se si në ka mësu për pegamër të allatë a zogjel ti mbillim këtë vlerat saktuarat, ti përvecojmë këtë mirësi cikur që du të lasëm me sëtë në shala për në vlerë rëndësishme që padyshim në dëgjim na duket e njohur, na duket e lehtë, mirëpo nëse analizojmë situatën e njerëzve sot, do të vërejmë se kjo është padyshim një nga vlerat më të rëndësishme nga neuron, ndërsa nga ana tjetër është nga vlera që njerëzve më shumë të i sot po ju mungon. Dhe si pasojë e mungesës së kësaj vlere, po shkaktojnë kriza, probleme të lëshuara në mes të njerëzve. Të ndërua dhezër, Allah Gjellegjerallu ka kryuar njëriun të tilë që ka antë të ertë, është të vërtet, mirë për ka shumë antë tjera pozitive. Dhe në tushmërija ti që Allah i ka kryuar njëriun të, shpesher e mësën njëriun si me ragu, si musil. Shto kësaj kur vim, pasaj edhe mësimet e Allah të Allahut me shpalje, njëriush këndu ku kompletu, du ku formu. Edhe gjithmoni bënë ragimet si duhet. Dhe gjithmoni bënë ragimet si duhet. Njën nga këto, vlerët rëndësishme që jemësë njëri nësi më raguë, që jemësë njëri nësi me u pozicionuë, si me u, si u orientuë, kakëmëshkuë, vlerët rëndësishme, është turpe. Që një edhë kur e do gjenë fjallën turpë, zakonështë në, në shkonë me andja prat skuqën në fëtyrë, prat ullën e kokës, që dikosht për njerëzve të turprohët, Në kuptim të asoj se e ka në natyrë kështoj e apë. Mirë po, turpin nuk është vetëm kaqë, nuk është vetëm në natyrë shmëri. Po është natyrë shmëri e njerët. Mirë po, në bikët në në shmëri mësim, është mësimë, ashtu zim i shpaljes që Allah Gjellë Gjellë hu, gjitha pejgamberi e ja shpal i mësimin e turpit. E ja shpal i mësimin e turpit. Qëfar të pejgamberi, s.s. Muhammed Asim ka thonë, nga udhëzimet e vazhdushmet të pejgamberve është nëse nuk kje turpë, bëndë që ka të dushë. Nga udhëzimet e vazhdushmet të pejgamberve, që i vjenë? Se nga mësime që pejgamberve i kanë trashëgu njëri pas të tjetërit, dhe nga mësime që ka qenë vazhdimisht në mesin e mësime të pejgamberve, ka qenë nën kjo që e përmanën, kjo regullë. Nëse nuk dhvijet marrë, s'ki tërpë, bënë që ka të dushë. Shqifak jo duket shru pak nështëa edhe njërë për neve, në duket edhe pak nështëa uh, shumë e kufizuar në kuptim të turpit. Me më mënqof se e anenzojmë pak këtë hadithë, që i kanë komentur djetarët, dhe e krahasojmë e kohën të unë. Do të shrujmë se mungeset e turpit, realisht i ka shkaktur një riut krizat më loja. Ku ka fillu njërihu që të përshrit në krizat mëdajat mërëzën? Atë herë kur ka mendu se mundet në mënyrë të pavarën, pa udhëzime të Allah Gjellë Gjilaluhu me e dalë këtë dunjo. Njërihu i cili ka mendu se ajo qëfar aje ka është e ti, e posedën. Dhe ke filluar nga vetja ti, dhe nësët, nga, dhe me thonë, regullat e, e pak kontestushme në mes njëtë dhe është se trupi jam është. Unë e bëj me të qëka du, shukajnë firënë qëka du. Me do është veshtëna, me do është në veshtëna, me do është bëj këso lidhje, me do është lidhje, qëka du bëj, trupi jam është. E pikrish këto, kërë njëri u ka mendu se e ka arritë lirin, këto pikrish ka ronë nërëpën një, nëse kështu të është edhe dënimi e Allah të të zëgjel, kërë njëri u dhe mi përmbyjsh mësime të Allah të Gjallahu ala, përmbyjsh e të vetë. Pëse njëri u, momentin kërë ka mëndu se është i lirë komplet, përshka këse aje posëtën vetën e ti, pikrish e të ka ronë nërëpën nj diri e pretenduar në, dhër, në emër të asoj se aja është i zotive të vetës dhe aji dënë përvededi masë mirë i që ka i duhet, e atëherë në këtë moment njëri ju, me qëfar uzimi ka punu, me qëka është uri nëtu, me qëfar baze, qëfar kriteri ka përdur për me e përsahtu qëka është mire, qëka është keqa, qële ka qenë aja që e ka odheshë këtë proces komplet, e përshjë tjetë. Komplet e përshjë për tjetë. Pa në gjykojme i sotë përshambullë, uh, komplet për pjeka njërijo të cilë ashtë, më kënaqë. Kënëtësia tjetë. Ajë kërkonë më kënaqë. Me në gjykojë kejtu lehësime që i ka, gjitha këtur begati që Allah e ka dhenë, të gjitha këtur të nëmishun qëfar në të fardetimi, më kënaqë. Pse? nga se e e kupton se esence e kësaj bote është më knaqë, nga se s'ka bote për të kësaj e fërë. Më ndaj unë i bëjë që ka duhe, fërë. Më në në cilë ka më knaqë. Më mindi kur une du më knaqë të të njerë i kësaj kuhe, une nuk këmë kufi. Knaqëta në qëfar të mënyre që mu mduke që po knaq e pase, për knaqëta. E përpi ka përë më knaqë, a e ka knaqë njeri unë, apo e ka degradu njeri unë për shembull, dozë. Në raport me lehtësimet që janë, në krahasim me kaluën, edhe në aspektin e komunikimit, edhe në aspektin e lëvizjes, edhe shumë aspekte për shembull. Çe këto mirësi që njeriu sadiq ka, a janë përkthy komplet lumturitë njerit? Jo, sot. Shikoni për shembull sa so, ë ë ë vëdrose kanë bërë, sa so lufta ka, sa so gjakderdhje ka sot stres, depresion, e s'munit shumëta që s'kan qenë, ka që theksuar a merë, ma dhe nështë s'kan qenë farët për hapura, së të të një kësoj kuj ka, apo arin më knaqë, komplet një jo, opë, ma dhe aje që mas shumëti, po e ja aprish tymin e knaqësis, është vdekja, apo, të manë po dhe më knaqë, Allahu Gjallahu Ala, po anzhërf e dunyaz. Prandaj kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk të vjen marrë, bën çka dush, i bjan se kur largohush i marrës, kreçkat e bójsh është kundërteja vën. Nuk është këm kuptim bë çka dush me don leje, don qysh dush bën ajo, më thon. Po i bën që si nuk ki turp, domethënë nuk i vlerat mërrëshme, nuk i orientim, nuk i udhëzim duhur. Nuk i referenës të cikurët. Pas të të i kime boj qësë që. Njëriju i cili të nëronëzër kur delët për i shpijs vetë. Delët për i shpijs. Ama nuk din ku përshkanë. Nuk ka, ka qëllim ku përshkanë. Cële është rruga me shkurët që duhet me njekë. Asë një. Nga se s'ka për të të shkurët e t'gatë nga se rrugë e shkurët, rrugë e gjatë përsahtur me qëverë baza e qëllimit ku ka me shkua. Në së në njështë me shkua pi pi kës A, dhejti pi kës B, e kam pi kën B. A tëre pi pi kës A ka me shkua rrugën me shkurt me bazën e pi kës B. A, kështu? Kërë se gjithëtëm pi kës B heq, me që A është, qështë rrugë e me shkurt pasaj përmira? Ska, kërmira se rrugë e që, mësa më duke të me Kur merra asë rrugë çonë për shembull, kam çef mi rra, po ndoshta sot rrugë hiçi do të mi rra. Prandaj, jeni ku në çka qoftë pikën B ku kam më shku? Bredh. Apo. E pejgamberi sason po thot se turpi turpi është orientimi i jetë. Do të thon, çka do të më shku? Do të thon çka do të më bëj? Jo çka dush ti më bëj, jo. Po tash më ekziston një standard, një kriter. E gjithët një referencë që të mësën që ka me bojë, jo që ka dushti me bojë, pëse? Po pas ka veprime që janë të tërshme, pas ka veprime që nuk përpuhëtë me natyre njërzore, pas ka veprime që nuk duhet me bëne, kush me mësën mu më këtu? Aj që me kamësot turpin. E turpin nuk është tjerë tërshme së kuqë, është orientim, është në njëri të tuarit, është komplet jetë ndryshe nga ata që nuk e kanë turpin. Në tërshme Pra në që ka një më njësë turpe që ka ndodhe, ma në gjithë ma apsurde, njëtë, që njëri ujë kohë s'kaluar as paramendur si ka, sot bëhen kërkesa, legjitime, normale, ma dje, ma dje, apsurditeti është në refuzim, jonë pra një më fërë. Ku që ka shakëtu këtë përmëbjusit komplet? Më në njësë ma e turpe. Që ka që ka në bëgjëm? Me së gjithë marrë, ma që ka të dushë. Ma që ka t Uh, dhe më honë, faqë e zilë që të nërshme, që njeri u rani është, jo është pej fesë, po fëllon të zhvesht edhe nga natushmërinja të jepë. Me si kur që kemi tësikë edhe nërosët e tira, të të të të të të të të nëveze nëse, njerë nuk i këthej e të rrugës e turpit, dhe rrugës e natushmërisë, kjo s'komunalë të, stacionën të rodhës e nga halamat të mërshme. Sa të dukën të mërshme nërmale, nëse nuk kome pa po standartë të turpi që i gjyka në primet. Sëtë përshamu me thonë, marrë është kjo që po kërkotë? Cële marrë? Kush ka kënë që është marrë? Apo nëse ka, u, referenza. Apo. Po mirë e se sëtë që kënë nuk kënë marrë, qëka kome e nalë dikë nesër, që me kërku përshamu në drejti, që unë po kom qef që është të të të të të të të të të të të të të të t Për kërështë e ka dhëmë, po që ka dush? Sis ki frena, po që ka dush? E aji që kuj njerë i, i, i, i... që i mungën turpi, e i tëslin nje tije ka nje opcion vetëm. Po që ka dush? Që ka kumënoj që njerë njësën me kërku, përshamull të drejtëne, martesis me të afëmit e vetë, baba me qikin e vetë. Së është absurde. Që a po thu? Mirë po, nëse që kjo që po e thejmi sëtë, nuk ndalët bi bazën e turpit, bi bazën e në të shmërisë. Njeri ko me vazhdu me këtë bëtë që ka dush, trupi jam është, derim pa fundësi të shkatërimit edhe të degadinci sëptëm. E turpi nuk është të të eshë veçë skusje e ftyrës, se dhe marra po mjenë. Jo, në sërë që të të më zonë, turpi është standard, turpi është orientim, më është bosull njëtë. A dhe në që i ka se e shkurt ësht Nëse zje marrë, bënë që ka dush. A donë si të ki marrë, të zë bënë që ka dush. E atërë e bënë si, qyshdojnë kush pra bënë. Nëse zë bënë qyshdojnë të të dush, të qyshdojnë Zotit. E atërë të të të rëndimë kompletë. A shënë ka i peka mërë të la gja në vërë, alë, atërë. E ka në trasëgu një pas një. Kështë dhe në portur. Për në ka qenë e rëndëseshme. Por edhe vetë kanë qenë të tijlë, të të tërpëshëmë. Për e ndryt e njerëzimit, a dhe me e lesëm dhe hawaja, Allahu Gjallavala i vendosë në gjenetë, të mëzërë. Dhe kjo, veqë të me anërzuë, kuptan, nëmonë, bi qëfarë bazë është kryu njeri ju. Të të të nënë, cëllë është natyra të tijë. Në gjenetë Allahu Gjallavala, kër i ka vendosë, a ka pasë dikush pasë të tjëne, në gjënët. Jo nuk ka pasë, së së ka pasë njerëzë. Ata kanë qenë. Kur kanë dudë gabimi që kanë marë pe jasaj pe e tijunin të ndalumë që kanë më hongërë. Si ka qenë ragimi? Allahu të barë këtë ala i ka zhresh. Kanë pasë petëkë që imbulon. Njëriju është kryu me petkë. është vesh me petkë. Kër e ka prejkë haramin, e ka zhvesh allon nga petku. Por, kër e ka zhvesh allon nga petku, se ka zhvesh allon nga morja. Se me pashvesh nga morja, këshme qenë së to të të të të të të të të të. Morën nja ka lonë, petkun nja ka morë. E kër e ka morë petkun, që ka bua dhe i Melcan? Fëtta fiqa jëkhësifani alejhima min warëqil gjënë. Ka më vrapu, ka më vrapu, dhe më thonë, me umbulu, hapse burë e gru, me gjethët e gjënitërën. Dhe më thonë, marja, prapë jë u kamësu rrugën e petëkot. Edhe kër petëk s'ka pasë, marja. Pra e, si kurse ka alë në Zotë Shmetime, Allahu Jalla, u alë i kathëna dhejme të adhejsam, A për me e për po i ka? Se përfra, për po i ka për po i ka? Ka thonë Ademi a.s. Pejtur të zot, për një të zotë. Ma rrekom. Pa ndajt njëtën fjallë, ka me e thonë ju me në që jam e Ademi a Nisam. Në hadith në Gjatje, e të të të të mëtëm Bukhariu në Sahihun e ti, hadith i Shefatit, ku njerëzit janë në pritje. Edhe kjo pritju është ka këton dhimbje dhe vujtje dhe probleme. Dhe ata do të kërkuin ndërm që dikur shkën të ka Allahu gjerë lewale, ta zhjith këtë situatë, që të vjene Allahu me gjiku mes rabërve, të jam bajnë dika, të shkujnë dikun, atër njerëjtë ku shkujnë? Me kërku në ndërmecim sëpare, të baba i njerëzimit, normal, të adhej me njësëm. E thonë, i thunë, në të ebu lbesher, të je baba i njerëzimit, Allahu të i kamësu emrat e gjërave, Allahu gjellë gjellalu ka bërë që të bidh me laqët në sejgde. Shukoj, ja përmeni nësën lavdata, pëse aje është mëritor me shkute ka Allahu gjellalu aleme kërku shafatë. E eragim i adimit e të mësële është. Tëtë, unë e kam gërën nga e që nuk është dash në prejkë. Andaj, estëhjimin ho, ka thonë adimit e resamë. Dëtë tëtë, vjenë marrë pëj Allahot me shko me i thonë, Apo, me ndërmetsu, ndërson qoftem është Gjunaho, dhe. Gjunaho që ka bua dhe i me tësën, me ajet kurëanor, ja ka falë Allah Azuzënë, az az po? Aja ka falë Allah me ajet kurëanor, Feta be alehi, s'urën bekara. Pekrë të që kërë pjesë, kërë fletë për këtë qërështje, Allah dhëtë, Feta be alehi, Allah ja ka falë. Sahih, ja ka falë Allah Azuzënë, mëkatin. Mirë po, dhe primi është i tërpë shumë, abdhëm. A për këpërvejnë turpi, solar për gjëna është lërë. Nësë njëriju dhe më thonë, me stia dhe me spendimit, është veç denimi, dhe në momeni kër i shpëtën denimit, nuk e në alve primen, njëriju pas taj e apmanësh e haran denimin. Por aja që e monë gjithë mund, dhe menëshëm, e të këndelur, e të zgjuar, e të kujdesim karfim më katimit, kështë turpi e allatë të zgjuarë. A dhe imezum ka dhonë, për me marrë, njëjtë në fjallë, të në tërzmetimit ka në Bukhari, njëjtë në shprej e ka thonë Nuhi Aleyhi Sallam. Shkojnë të këtë Nuhi Aleyhi Sallam, në tije, pekamberë Allahot, që Allahu Gjellë dhe Gjellë jo ka vojnë me najtë të gatë e tje baba i dytë i njezimit. Normal, si kur nëshka tru keqe ka pasë, ka vërduje të masë, Nuhi Aleyhi Sallam, tje baba i dytë, e kësë me radhë, që ka thotë Nuhi Aley kam kërku nga Allahu atë që nuk më ka taku me kërku. Që ka kërku? Që Allahu me a ja shpëtu familjen që s'kanë bo pjesë në premtimin Allah e Allahu të azhërën. E ka dhënë fe estahim minhu, mje marrë për Allahu të azhërën, marrë. Qa është të njetë, është sitata me pejgamer e tjerë, dherës o dhënë tek Muhammedi s'osërëma a i thëtë, onë jëmë për këtë punë, Allahu me a ka dhënë këtë. Veqëri kjo është pasaj hadith Shë ka një të nërru dhe vazër turpi që shëmson njëriun edhe me koni ndërgjetëshme i përgjetëshme, jo buk përmës turpi. A daj njëriu nuk vëpran veç bëjë bazën e, e ligjeve. Të më honë vëpran ose nuk vëpran bëjë bazën e pasojave e ligjore që i silin. Sa hi, që kja është? Aja që e mani, për kështë nivellin majolë t'i bondë shumë. Më meni, kër i këll i qëtë animoj për në keqaj. A do të me lonë njerën dhe në denke të venë mëra? Të e ngritë më naltë. Në ngritë më naltë. Në ngritë më naltë. Me që me tërp. Tërp e ngritë? Me tërpë? Tërpë e ngritë. Në bikëtë bazë. Ndohën që, nëse kështë ashtë animoj, sëka që e në alëm. Që kanë ju së u në Rëgimi Jusufi a.s.m. që di ka qenë? A ka rëgju Jusufi a.s.m. me uh, dispozit ligjore? Apo ka rëgju Jusufi a.s.m. me vlerë a morale? Besë që dëllim pëdijet apo. Dispozit ligjore? Kjo është haram, nëvrazotit. Kjo është ligjore. Ose Sinburg më më më zonë. Këa dispozitë legjore, me legjë. A ka ragu me legjë? Jo. Ka na dhe Allah, inëhu Rabbi ahsene mazab, ma me thua'i, ma ma zhe Allah me vo këtë punënë. Pse? Inëhu Rabbi. I ka du komentë i ka inëhu Rabbi. Masë pari, është zotë i emë, Allahu azo qelë, është kujdesë për mund, ku mundi e përfëndu më bunar, ku mundi ka mundi më mëngë ujqtë më ka pështu Allahu qënë levajda, më ka rrujt, më ka pru më palat, e on të është më vë këtë punë, marrë. A përkëpëtani? Ose, kuptimi i dytë, inë nëhurabbi, jo, është, zotë një u jemë kë, burë e të, më ka marrë pinë të regë, më ka pru këtu, është kujdesë për mu, on të është më jakë ty kështu në familjë të të të të të të të të të të të të të të të të të të Mkatimi i avë. Yusufia resa. Kusha gjen pejgamberi Allahu xhallahu ala. Çu çu që, çu çu nervët. Han morra. Pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, themi zotniu i pejgamberve. Themë thon. Korostë me vërtet rënqjellse. Sa i turpshëm ka qen Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Kër e ka martu, pegamberi sasun zeynibën, zeynibën të gjehshë, radhjallahu të alë anëha, kër e ka martu, dhamon, ka gostini, dhe më honë, ka pasë në dhe gëstini, kër të martuot, bën gësti, dhe fa. Kanar njerëzë kanë hungër, kanë dalë, dod? kanë dalë, kanë hungër, kanë dalë. Dhe rinë, më përëmë. Dhe, qëfarë kanë ndodhë? Kanë ndodhë që kur ka morë fundë, diso njerëzë kanë najdë në shpitë pegamberi sallallahu aleyhi wa sallem, A dhe jë ja kanë zgadë më abetë të fëmë. Regulli ka qenë, gostia murë fundë, hungre bukë, edhe se shpi jetë ashtë. Le njerin shpitë vetë. A ta ka nëjshpi, lafë e më abetë, pe peka me njësë poërrinë, poërrinë, poësikët, në të të shpedalinë. Ka shu të dhërë me ajshës, rrëdhëllat të alë në. E u këti prapë, ata prapë të bu më abetë. A për i karë marrë, mi thonë e bur Peygamberi s.a.s. Që ka mujtë me të qyshë dushë me të monë dilëni. Heq pa Peygamber, Zotë Shpisu, vëvonë. A, se si Peygamber a ishim prejkë ata, normalisht ku pa të e në habit, pa vëmendë shumë. Prap ka shumë të e ka isha rjallana. E prap për shkëtuj i prap ata. Dejre, së ata kanë kryu, i ndahlë. E Peygamberi s.a.s.a.s. Pas e ka zbitë ajeti. Allahu kande at rregullafon. Kur thirrnit për ushim apo e kryn ushimin, shpërndanon thon. Nga se kjo është çetson pejgamberin e vjen morrë. Wallahu la yastahi min al-haq. E Allahut si vjen morrë me thonë, vërtet Allah ju shoqoll, di thotë se Allahim zonë, kishë kor morrë ju thonë apo. E to shomë thonë. Ju thonë çu çu na pa zonin e pikëtuit. Se ka ekziston menë standarde, që janë farkët e tjerë, si elë sato. Në far kodë i komunikimit, që është të urë përë. Lështër sotë të rëzërë, edhe kur kam su fin, ka pas një farë. Ka arë një gru me epit për i gamberin, së ose mësi me u pasru, prej ciklit të përë. Kur përërënë ciklit me sëralë, që është mu lja. Për i gamberin, sotë i ka dhonë, që është të lja, jo? Qështë mi kalë zohë. Po të shë e ka kërku edhe, në të kuptim edhe pjesët e nd Zi, u prek me avdomiga. Foto, pe, ojsha, pega marsëm me kryt, e e ku ngriu në këtu këonat shkondet më se japën. Ka marrë, apo. Ne kemi shos që pega mbajë rrotalla e kaju president pun. Ma janë rregull la ka pa kanerë, nuk smosh bash çush dushme, pse? Sa marrë, apo. Sot jo për mësim. Pa, pa pa pun, turi ora thon don, ka ekspozim, ka mohbete, ka fjalë, ka shpër, pa asni marrë. Për. A injë sot kanë i pega mbajë të lloja ndava. Turshum. Kështë si ka bo të mangët. Kështë si ka bo njerës dhe mund që në të kuptim e, me të meta. Jo. Ka qenë të pëllotë. Nga shenja se ka qenë të pëllotë, e të kompletuar ka qenë të turpi. Këtë i këtë sahabët e pejgamberit alë të sahabë, këtë i ka qenë tjetë. Ajë turpi ka shi madhjetët, ka shi ati që të kamësu, ka shi në bëjgjitha begatimit të allahë të barë këtë ajë turpi, aftë është marrë mua në ku, e të të n është marrë me pasë me ndimë të keqë për Allah o në gjelë dhe gjelë alë hu, e vazhdimisht ka begatua e të ka njimu, marrë është për një sprovë. është marrë me akëthy shpilin uzimit Allah o në gjelë dhe gjelë alë hu, për uzimit tjera është marrë, e tjera, e tjera. Andeni nga Selefi ka qenë në momenit e vdekis, edhe e kam po që situata ati së është mira, fëm. Një kumptim të shëndetsor, fëm, po së po Në këpëpohë të ratë diqka, e i ka në thonë, të i bëllat, të të tjetë i ka pëllu, të i falë allahë, mësë ebë ka cikletë, të i falë allahë. A të nërmër me ngushtu në fund tjetës ti që mësë... Ka thonë, të është me e marrë garanësën, që ka një, ka thonë, të është me e marrë garanësën, që që të është alohë pa dikë, me marrët garanësën, për allahët, se këjtë m apo ku e tonë? Tan tur besa puna ama fala ajo pa Allah ti fal Allahu ta. Ama ku është turpi apo? Ta ka shnjetën begati ti ka mundësi. Ku është ibadeti? Ku është falëndrimi? Që kjo e bën me pas marrëpi ti apo subhanallahu. Ne kuptojm mas kavite te vent te tani bilul, është haram, është farz. Sa hi apo van këtu në rregull ligjor ama, komunikim me Allahu që është edukat në këtë mirë më usilë af tëmë, nga se ko marën njëre, ko marën dhe i thash vjetërve, nga ndaj mësusit, dhe i... Ma di, ma di dhe, edhe mësë basharë dhe do të me egzistu një farë marën dhe një një farë nivellit sa këtu af tëmë, mësë fmive, mësë njerëzve e kështu me latën, nga se është parem njerëzorë është vlerë, që në ka mësu pegamberë të latë e pare këtarë. është marën me full Ço filoni fizik vet pa ilm, as mohara për pejgamberin e Azam. Ji zë të trejë ditë ka shpenzu ulur me nam tëu fen, ha dikush çofulet pa dia as mohara për pejgamberin e sht moharafton. Ndaj tipot mosh mohara me fot profet Allah pa pa, pa, pa, pa dia, është turp. Është turp me mush barkun haram. Apo e Allahu xhallahu posha çka ka barkun ton. Është turp me sti xhep ato çka Allah s's'tik dosh me posë, Allah po është kejtë kja shumë tira jenë, marrejnë ato. A e duhet e duko mi nga dhe fmi ta mi në duko në parimin e turpit, jo në kuptim të skuqës, po në kuptim të thashtë një forcët forcë e brandshme, që në orienton njëtë, në mëson ka duhet me shku, në i cakton kufetet e duhur, dhe një forcët e brandshme që në ashtun drejtë, kryes të zbatimit të obligime që kemi në de laot dhe largimin nga punë të këshia. Kjo është forcë e marrës, e turpit, që të njështun për para, dhe të frenan nga të punës e këtu ora. është forcë e dëshmume efikase. Tha është të pegamber të Allahot e dëvashmi të deli, sa të shumera. Momentin 19, në kër kjo forcë nuk funksionan, njeri u pastaj bën qëka dënë. Jo qëka dënë koptin pliris, pa qëka dënë epshi i ti. Qëka dënë epshi i ti. Vesh në emër të dhe që të knaqët. A është njerëzore apo nuk është njerëzore? A është rregull apo nuk është rregull? A është e natyrshme apo nuk si është natyrshme? Sprish punë mo. Me se mëndsi është mo kënaosh njëri apo. E kjo kënaçja pastaj ti çës do kuft, veç të kënaosh ose unë po më neqit çdo duknoash. E po ç'direjve njëri ku nuk e ka turp apo. Ko Edhe s komunal të sigurisë ka. Kamë vardu duk kur rrokullisë, rrokullisë, ku shëdi ku komo përplas dikon. Derisa dia dita gjykimit të lënduarit. Kjo është e që ka të bëjmë me turpin si tërashqimi e pejgamberve, si shkoll e pejgamberve, si udhëzimi tyne që duhet të përvecojmë në gjdo fushit të sotë, në raport me Allahun, në raport me vëdjetër në posë marë njëri, në raport me njëri tjetërin, edhe në fusha të shumë të tjetët që i sotë shambu, e ka shambu tjetë të shumë që të regojnë se së na duhet turpin dhe si duhet të praktikujmë. Allah në arruj Namundoset Allah që tekimi të turp, qafshi Allah të barekuta që ky turp na bën të zbatu kërkesa e Allahut, më largon nga ndalesat e të Allahut. Dhe Allahu xhalla wala në momentin kur shkilim në vijën e kuqe, gabojmë njerëz, namundoset Allah që me fuqinë e turprit të kthemi pendimet e, të tërpruar, e, kukullur, e të Allah Gjellewala, të barekuta. Është turp llogor, është kokullor, është prulor për Allahu xhalla wala të kërkojm falen me keqardhë maximale për shkiljen e vijave dhe të rujim raportin me Allah njëllërë, um po njetin dhe dhe dhe me njënë i tjetërin. Me kaqë përsa zotësh problevët, mështarëllëmë allë muhammadë, allë alë alëihë, sëshërë, sëllëmë, dhe së iëmën qëtë ië. Mështarëllëmë allë muhammadë, allë alë alëihë, sëshërë, sëllëmë, dhe së iëmën qëtë ië.